Bueno, bozkatzeko, korontra boskatzeko argudioa esan dago azkenean ere morretan bueno, e, erabiler aldaketa bat ematen zela bi erabilletarako, bata, ba, bueno, retsun borron gaur egune ezagutzen dugun kamio ientzako gasolindegia bertaratzearena, eta bestetikan komertzio gune bat, guke bertan esan genuen, gasolindegia aldatzearekin ez genuela inolako arazorikan, baina komertziogune gune bat, irigunetikane eta auzuetatikane aparte kokatzearekin bat ez bat egiten ez da ekipamendu handi bat ez dimentsiotan eta, bueno, metrokaratotan eta ez da bestelakoetan ere, ba, poligonaren barruan ere, ez delelako sartzen gora ere, bestelako Ba, azpiegitura halakoak eta beraz ez da ekipa handi bat baina gure usteetan bueno, balako komertziak irigunetatikan edo hau zuetatikan kanpo bideratzea ba, orrendikan ere agortuta dagoen eredu bat bizitze bedo bizirik mantentzeko nahia dela ez gukuste dugu Halako guneak e, aluko balitz ba eta beharrezkoa izango balira irigunean e, jartzeko egokiagoak direla. E, udaletik bain da berriz aipatzen da e, tokiko komertzioaren aldeko kanpainak egiten direla eta horren aldekoa postua, baina gero kontra halako halako beste apostu batzuk ere egiten dira. Bai, atzo bertan ere delegatuak guri leporatzen zigunez, esan ez e, bueno, guk ez dugula e, bertako komertzioaren alde egiten, eta bueno, komertzioaren inguruan ere, ba, bueno, gauza e, ezberdinak esan izan ditugula, aurre kontuen osoko bilkuren, eta atzo, azkenan hemen, e, guk argi ikusten duguna da, ezin daitekela bultzatu, edo esan, Bertako komertzioa gertuko komertzioa irigunekoa eta auzuetakoa bultzatzen duzula eta e, gainera ba irigunetikan kanpo ja bueno, ba, edo bilgaiu pribatu hartu barduzun momentutik an e, bultzatzen dituzun lako azpiegiturak beraiek esaten ziguten beraiek ez zutela hori e, albideratzen ez zutela ezin zutela hori oztopatu ezin zutela hori ona ez etortzea e, oztopatu baina azkenan albideratu egiten dute gogoratuz, Zaraso norteko lurrak hasira e, batean industriagunerarako zirela eta orain komertzio aldaketa bat egiten dela, beraz e, norbaite gultzatzen badu eta proposamena nun baita utzi baldima dator udal gobernu ditikandatuz, beraz, unkezin dugu hori onartu. hartu. Eta industriala izan aurretik nekazal eremuak ere baziren? Bai, egia da, e, eremu horrekin ba, bueno, leia hundia dagoela, lehenagotikan nekazale eremuak ziren, eremu berde bat, e, gerora ere, bueno, ba, industria edo jarduera ekonomikotarako e, gune bezela zabalduetare eta gogoratu behar dugu barazo ba, ere zabalpen bat eukiko duela eta zabalduet Alpenorrek, ba eusko bueno, e, jarlaritzatik, e, lan orokorrarekin lotuta ere, ba bueno, korreidor ekologiko bat ere zapaldu egiten duela, gogoratu horbertan ere, ba bueno, e, ondakinak isurtzeko ondakindegin badagoela, e, ia topera dagoena, baina bueno, e, guzti hori, Ba bueno, ari dela euste dugu eta pentsatzen dugu, ba, bueno, bai inguruan dauden bestelako gune batzuk erema mantendu har kolirategela. Sentroetan e, gogoratuko dugu, ba, Merkabona horren parez pare dagoeneko alkanpo, txingudi merkata zentroa aurkitzen dela, eh honetan e, zenbait adibide jartzen mozua intzun ere, halako apostuak eginez hiri erdiko bizia eta komertzioa hiltzen uzteko, ba, eredu bat dela. E Frantziaren kasua, eventxe dugu, Hendaia, eh Baionaldean BAB, inguru guztia, e, nola Ba, pixkate eredua hori jarraituta ere ba, komertzi guztia inguruan eta hiri erdian ezer gutxi geratzen den. Baeguke hori planteatzen gen nez, azkenean e, Europan zehar ba, Alemaniak edua dauka eta Frantziak ezkaipatu be zela onoez Frantziak daukan eredua e komertzioa hiri kanpoaldera bideratzena da hori izan zen, ba alkanporekin alkaporekin emantzen urratsa eta alemaniarak aldiz ba, bere gara, on hirigin baldin bazuen ere geruz eta gehiago ari da ba kanpoaldera bidali zituen e, komertzio hauek hiri e, barrura bideratzen azkenan e, gure ereduan eta guk bultzatu nahi dugun gizarte horretan da herria bizirik mantentzea herria bizirik mantentzeko komertzioak berrituzu eta komertzioak bizirik mantendu barrituzu atzo ere ba un, ez, e, gaur egun Ba, izten ari diren, e, komertzio, ba, beti ezagutu izan diren komertzio batzuk ere aipatu izan ziren, eta horien aurrean guke utxune bat e, ikusi dugu, ez, udal gobernau gadauka, lokalak kuchik betetzeko kabiziak bezalako programa bat, baina urte luzeetan eta bueno, kartelak ikusita, ez, es 1.75 urte hoetan emandako konfidentzagatik antaurrak ikusita, ba udalak ez duela alako programarikan egin, ba horiei gozent zitzaien e, aloka laguntzak emateko edo bestelako laguntza batzuk emateko, ez ukuste du hori dela bultzatu ber dena, atzo ere berriro esaten zuten itxi bai, baino ireki irek egiten direla, baina e, ikusiohar dago zer den irekitzen dena, marka handiak irekitzen dire, marka handi horiek ere argi daukagu, ba olan baldintzak ez direla, eh egokienak langileen lan baldintzak ez direla, e, ba, la, e, lan direla bermatzen kasu askotan eta ba, marka handi horiek eh bueno, ba galerar ditzazketela adibidez irunen beste herri askotan eh ba irabaziak dituztelako eta horrela mantentzen dilako guk uste du hori ere badela ba, dela, ba e, ematen zaien momentuan, eh aurrera manai duzun irirredu bat eta hori ere ba, bueno, eten egin barko litzakela eta benetan ba honetan bueno, eta iri honetatik e, nahi duten e, o, komertzio guztioieke mantentzeko alegine egitea. E, Zentzule merkabonak iragarri du, berrogei lan postu zuzen, omen, ba, sortuko bituela supermerkatu horri esker, mila bosteun metro karatuko azalea duen supermerkatua da, handiago ekin aldin bada ere, e, bosteundagoin milioi euroko faktura zuzua duen enpresa da, Espainiara Estatuan. Bai, e, azken urtegoetan, e, igoera ikaragarria eta irabazi ikaragarria geuki dituen e, enpresa bat e, izan da, E, entzuna da, ze lan gatazkak euk dituen, entzuna da ba, bueno, ez, ba, Nafarroan bertan esneko operatiba batekin eukitako arazoak, ba, beste esne kooperatiba edo esne enpresa batzuekin esnea erosterako garaian ba prezioen leiak eta horretan eta lanpostuak sortzerako garaian ba ukatzo ipatzen genuen berrogei lanpostu e, sortuko balira ere ba zenbat galdu daitezken e, iri zentroan es edo hiru igunean e, gutxiora kalkulatua dago halako supermerkatuak irekitzen diren momentuan ba lanpostu bakoitzetikan bat erdi galdu egiten direla oda galera izango litzake lanpostuetan eta ez irabazia benetan ba bueno, da, ego Oeran ere ezin gaitezkelako, ba, edo ez dagoelako, horren besteko eskahera, eta eskaintzak agian, horrendikan ba, gehi egidenik esan gabe, ba, agian hori izan daitekelako. E, azken puntu bat, halako saltoki haundi baten, eta Star Radioan ere ikitako saltoki haundi baten ondorioak e, neurtzerako garaian, lanpostuak eta ekonomiarroaz gain, ingurumenea ere kontuan hartu behar da, ez nun geratzen den, eredu honen baitan, edo hau kontuan hartuta, e, mugikortasun iraunkorrerako plana. Hori ba, ere izan zen haipatu genuen, azkenan auto privatua e, a, erabiltzea, Ba, bideratzen da, azkenan nu gutsola era auarrez e, banago berrun da errogeita hamarrea parkaleku dokiko ditu, halako saltoki batek, eh bezala, Quesela ese bueno chingu di mercat Irekiak diren aparkalekoak eta ara iristea ba, bueno, albideratzen da, es beti ere, ba, bueno, ba ibilgailu privatua erabiliz eta horrek ba bueno, benetan mugikortasun e, jasangarrearen aurka egiten du, es berriro ere, ai bilgailu privato erabili eta benetan ba bueno, es, ondoko edo gertuko edo etxe ondoko e, komertzioan erosi beharrean, ba ala bideratzen ditugu erosleak. Ba geratzen gara, oinaz mieske. Zuei